Лев ішов разом із ним. Вони мали увійти між жовті соснові стовбори, і велетень почав пригадувати який-то жовтий колір. «Колір тепла», – подумалося йому. Він усміхнувся своєму левові. Лев був смутний. Добре бачив, що той був смутний і невеселий, що йому гірко так само, що гірко на душі й хлопченяті, бо тягло за шворку, наче вола але він знав, що не може зупинити цього ходу і не зможе позбавити хлопчиня його гіркоти. Там, де почнуться дерева, він знову візьметься з левом у ручки. «Бачиш того лева?» – спитав він, і хлопченя заплакала. «Я не бачу ніякого лева», – сказала воно. «Ліс далеко?» – запитав він. «Вже поруч». Врешті знав цей сам, бо полем уже не пахло, тільки жовтими стовборами і жовтою шкірою лева. Він згадав раптом про мед, що його їв із лев'ячої голови, і подумав, що йому вже не їсти такого меду, восени може бути тільки гіркий мед, гіркий запах, гіркі стовбури і гіркий лев. Той ішов попереду, вихляв тілом і, начебто, тікав. Іван пришвидшив ходу, не хотів, щоб той утік. Над ним уже зашуміли дерева, тоді він зупинився. Листя вже впало, запитав і хлопченя вже зовсім розривілося. «Тут немає листя», – сказало воно. «Тут сосна». Але він не відчував сосни, а тільки запах леглого листя. Врешті він згадав той жовтий колір, запах листя, цих дерев і лева. Лев повернув до нього голову. Його морда була все ще сумна. Сумна й добра, бо він сам був сумний і добрий. Але не міг бути добрий зараз, бо навколо затанцювали звірині морди. Всі вони занявчали, загарчали і загалакали, всі вони наче показилися, і він відчув добряча стусана. — Обережно, — сказала хлопчиня, — тут скрізь дерева. Він побачив, що навколо нього починає танцювати зілля, до нього поповзли хміль і березка, пішов, вигнувши груди з а за ним стіною стала глуха кропива, там за нею оман і стародуб, а ще далі. Притулилося вонюче зіллячко. Він упізнав відразу те вонюче зіллячко. Повіяло на нього трутизною і цвіллю. Кисло запахла шандра, і він здригнувся. Зілля почало заплітати йому ноги. На облитій сонцем галявині все ще стояв лев, біля нього лежала левиця, і гралося кілька левенят. І він зрозумів, що йому вже не добратися до тієї галявини, адже тут стільки це зілля і так пахне трутизною. Тоді він розмотав свою голову, і волосся сипнуло йому на плечі. Воно виросло, вже зовсім виросло, хоч недавно були ще самі кущаки. — Дивись, — сказав він, — волосся моє вже виросло. Хлопчиня плакала. — Ну чого ти плачеш, дурне? Я не хочу цього, я хочу ходити з вами по дорогах і так здобувати хліб. Він подивився на лева там, на галявині, і сумно всміхнувся. Тобі доведеться повернутися до школи, сказав він. Ти дуже славний хлопчиня, але я не можу вже бракувати. Хлопченя плакало, а він почав мацати довкола себе. Де тут дерево? спитав він. Хлопченя взяло його за руку і підвело до молодої сосни. Він обмацав руками сосну і відштовхнувся. «А більше дерева тут є?» – спитав він. А коли хлопчиня підвело його до більшого, сторожка обмацав його долонями. «Стань за мною!» – наказав він. І раптом уперся об дерево, над ними захиталася крона. І велетень упізнав це почуття, шелестить корона. Решті він сам дерево. Зернув на галявину, де все ще стояв лев. Лев дивився на нього – Незмигна і сумно, а Іван повернувся до нього спиною. «Тепер ми підемо туди», – сказав він. «Чи є зараз якісь свята?» «Здвиження», – пошибки сказала хлопченя. «От і добре», – мовив Іван. «Я вже давно чекаю цього здвиження». «Ішли довго», – хлопчиня притомилося, і він взяв його на руки. Мале, кволе тіло тулилося до нього, і він хвилювався, чуючи це тепло». Але над ним шуміли корони дерев, хай давно вони вийшли з лісу, і йшов за ними той таки лев. Пізнавав його сторожку ходу, але не обертався. Кликала його дорога, і він поспішав. Кликав незнайомий голос, і він піддався йому безоглядно. Йшов усе швидше і швидше. Хлопчиня втомилася плакати, вказувала втомленим голоском дорогу, і він м'яко пригортав його до себе. «Там мене знову битимуть», – несподівано сказала хлопченя, І він ще ніжніше пригонув його до себе. Навколо пахло травами і зіллям. Коли вони переходили порожні поля, пахтіло стернею і волошками. Він відчував стерня темна, а волошки блідосині. Над ними таке ж небо, хмари, мов, стерня, а небо волошкове. Він подумав, що блідосині – це відчуття цієї осені. І її вогкий та привільний дух, її тепло паутиння, павутиння, яке летить і летить, і обвиває волосся, як дороге прядиво. Волосся знову в'ється за ним, як хоругва, бо йде він швидко, і сила в нього знову така, як колись. «Глянь сказав він, – «за нами ніхто не йде». За ними ніхто не йшов, але він вибачив хлопченяті його сліпоту, бо виразно чув сквапні кроки, Чув солодко-гіркий смак та запах. В душі йому все більше наливалося суму і нудьги. Був то майже той такий сум, який відчував, коли ходив до Мотрі. І він уперше за довгий час подумав про Мотрю. Запахло йому конем-дівчиною, запахло теплим молоком. Явилася пояска-усмішка. Але це був тільки спалах, зовсім кволий серед цієї гіркоти і смутку. Він повернув голову, Хоть хлопчиня б його шию руками і спробував звернути назад. Позаду була чорна пустеля, по якій украдливо ступав золоторунний лев. Лев дивився на нього так само незмигно, і його добродушна морда ще більше нагадала йому про сонячну дорогу до Мотрі. Йому раптом захотілося прогнати лева, хай би йшов до своєї левиці й левенят, але не мав сили. Бо хлопченя вило його руками і засинало. Воно щось бурмотіло, і він прислухався. Мене там битимуть, сказало воно. Маєш потерпіти, прошепотів він, намагаючись не збудити хлопченята. Але коли воно зовсім заснуло, він зупинився, бо раптово зрозумів, що не знає, куди йти. Кілька разів спітнувся і ледве не впав. Тоді він поклав долоню на обличчя хлопченяті. Воно прокинулося і засміялося. «Ми звернули з дороги, – сказала воно, – і йдемо полем». Він і справді відчув стерню, що колола ноги. За ними спинився лев, ліг на стерню і спочивав. «Чи далеко ще до нового оріля? – спитав він, сторожко виставляючи обличчя. До нього приплив дух житла, запах диму і горілих бур'янів. «А ми вже майже прийшли, – сказала хлопчина, ось міські паркани». Іван почув, як ударив церковний дзвін. Круглий, соковитий звук повис, наче куля, між небом та землею, і довго не хотів розпадатися. Але розпався на безліч підголосків і вмер. Тоді з'явився другий звук. «Ти проведеш мене до церкви?» – сказав Іван. «До тої, найбільшої». Хлопчиня подивилася на нього. Обличчя Іваною було залите смутком. «А що моя хата?» – запитав він. «Видно її?» Видно, пошепки, відказала хлопченя. але звідти виходять якісь люди. Які в них обличчя? схвилювано спитав Іван. Подивився, як і в них обличчя. Мені не видно їхніх обличчя, сказала хлопченя. Це далеко. Гаразд, видихнув він і прислухався, чи йде за ним Лев. Лев ішов. Іван знову дихнув запах людських осель і диму від горілих бур'янів. Веди мене до тієї церкви, наказав він. Вони підійшли до паркану і Велетень відчув, що дорожній порох холодний. «Люди вже йдуть до церкви?» – спитав він. «Ідуть. Давай спочинемо». Вони сіли на взбіччя, він вловив запах деревію. Сиділи біля дороги покірні і похнюплені, і повз них проходили люди. Виразно відчув їхню ходу. Дехто спинявся і кидав їм дрібний гріш. Хлопчиня брало гроші, а Іван вдихав у себе знайомий запах деревію. Був солодкий і рідний, все тут жило і дихало, мов удома, все ніби сонцем налилося, і він зрозумів, що сонце таке гріє. Ненадійним гірким теплом стало тихо, зовсім тихо, хіба десь сокотав півень, чи погавкували собаки. «Люди вже пішли?» – спитав, мов пробудився Іван. «Пішли!» – відповіла хлопчиня. «Заведеш мене до тієї церкви?» – сказав Іван. Вони встали і повільно, зморено пішли. Лев теж підвівся і тихо повалікся слідом. Зайшли до церкви. Відразу відчув це. Запах горіли свічок, дихання людей, гурмотіння попа і спів, що раптово злинув з гори і покрив усе м'якою печалью. Іван немов би пив той спів, глибокий і спокійний, сумний і чистий. Запахло димком одладаною, Пахло навіть малювання зі стін. Церкву, певне, недавно обновляли. Він стояв позаду людей, але його помітили. немов пройшовся вітер. Ні, то шуміли корони дерев. Дерев, що знімаються вгору і губляться десь там у небі. Можливо, було там і листя. Він схилився до хлопчати. «Підведи мене до стовпа». Хлопчення взяло його за руку. Він обмацав долонями шкарубкий стовбур тільки зараз упізнав, що цей справді була сосна. Ззаду стояв лев, звів голову і сторожко прислухався. І він зрозумів, що гіркота зовсім пойняла йому душу. Спів і голоси людей, шепіт і шелест, дихання і запах ладину, все ніби знялося вгору і розтало там біля бань, біля хмар, як стерня і волошкового неба. На нього дихала осінь, і дивився лев, і він знову здригнувся, його струснула раптом хвиля регату, до нього поповз хміль і березка. Пішов, випнувши груди дереві, і темно зашуміла глуха кропива. Там далі витинався аман і стародуб, а за ними протилилося вонюче зіллячко. Зіллячко розлило свою трутизну і цвіль, кисло запахла шандра, і він відчув, як зілля заплітає йому ноги. Тоді пригладив волосся, що буйною гривою спадало на плечі, і пригадав смак меду, якого довелося йому покуштувати ще там, на дорозі. Той смак був далекий, як запах тлінного листя. З'явилося тепле видиво дівчини коня і її солодкий дух, але знову плюснуло хвилою регату. До нього наближалися якісь обличчя – були дивні, бо корчили гримаси, показували роздутими, як колоди, пальцями, плювалися і вискотіли. В голові в нього закрутилися обручі – один, другий, третій – поспліталися між собою і крутилися, наче спіралі. Дивні звірі обходили його звідусіль. У них були людські тіла і звірячі голови. Всі вони нявчали, кричали і галакали, неначе показилися – і він відчув, що ось-ось почнеться розправа. Схилився до хлопченята і поцілував його. «Тепер біжи!» – прошепотів він.